که زجر دې پس د تخويف نه مخ کې وي رول د <تصفح> دې صورت کې ولا زور نه ور کوي چې انسان ته څوکلو ته باندې جلا کوم نعمتونه کړې کوم احسانات کړې دي نو ته باندې الله طرف نو صلی لازم نو دا څه قدر او عزت او احترام نو لازم مالکم لا ترجون الله وقاراً الله سو عزت وقدر ونه کوي نو زوره نه په دې طریقې چې الله حیوانات او جانور مخکې کوي جديستانه خذي چګي د یو مجازي مالک د پاره ارواح پمن دی او تا دا حقیقی مالک دا پارا نئی پامندا تا دا اغا پروان ساتی تا سر دا احترام نشته او دا اغا سی خلق چې دا اصون ساتلی دی نگو اراغی دا دنیا د محبت تا پارا زانم وجنی او اصونم وجنی دا دی او ته دلته په اړه نه ځان او نه اسونه تیس قربانينه کوي نو ستاسو جانور خوشو کانا ښه بسم الله الرحمن الرحیم ولعادیات یذبحا قواادیغا سنان منډي وهونکې پهمهم سره هغه وازیوم خلق اوری ذسینینا فلموریات قذحن اغا سنا چې ورستن کې دي د خپل خپل خوونه کله چې په ګټه باندې ولګین لږو کی فالمغیرات سبحان لټ اچون کې دي په دشمن باندې په اخذه سبا کې فسن نبیه نقان نو ذړو چې ته اون کې دي په خپل خپل خو سره د سبا په اخذولو کم دی و دی دوم را تیز دیش دقا وقتی دولو اوچه تا کرده ده اوچه تاون دی په دیخ پلخ پو سره گرد د غبر فواسط نبیه جمعا پس ننو تون دی په سره په لخ د دشمن که فواسط نه میانست تیزی دفاقی د ده پار دوم ځان زان وجنی که نه اصو چې وایي مالک دا سن دي چې پیدا کړی دی رزق ولور کوي اسی مالک دي مجازي او داغه ته دا پاراږي دمره پریشان دي دا زکه دا غي مقابلہ کې ذکر وکړ کنه چې د قیامت هغه هیبتونه هغه خلق باندې دي چری د الله ذ عزت او د الله دې عظمت اسقدر نه ساتل کنه اوه سونو تهم ندی کتلی داغی دا, دا پینزو سیپتو نا انا الانسان لربی لکنو دا بیشه که د انسان دخبل رب دیر ناشکر دیم ناشکر داوی زکر دا, دا, دا سشکری یاد اکلا تا اللہ دین دا قدم اوجد کرده تا دن آغا حیوانات خدی د خپل مالک اس قسم نافرمانی نا او خلاف ورزینه وکړي او د انسان قدم په قدم د خپل رب ناشکری کوي مفسرین واځوي کنود ستوي الذي ياكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده کنود په خو هغه سړی شو چې وځي بزان لوي ډوډۍ خوړه القصرانا او ګلم بیٹه کاو عجزو چې دا وځي چاته پوس نه او کچابتنه ساوو غختو نو څه شي چلن ورکونو يمن عرف دهو چې ګنځدي چاله س تحفور کړی سګيف ور کړی نه نو کنو دی ادي تا وفا وداص مرا تندل تک مطلق نا شکر او یقینا دې په دې خپل نا شکرایبان دې خپويږي لشهید او یقینا دې محبت د دنیا ز پاره ډیر سخت دی فولاد دی کو دنیا ته کې کنا نبی ان سټړې کیږي نوږي کیږي نته کېږي کی ول حب الخير دنیا ز پاره اگر دې صورت کې ومغذري خبرې وکړي یو مرز بلې سبب اولي علاج نو مرز هو چله کنود الې مرز دې کنه چې انسان ناشکر سبب او خوچ له حب دا د دنیا محبت ته پیدا شوه ده سور دنیا سره محبت کینې دومره بنا شکرې راځي علاج یې موت او قیامت افلای عالمون دین پویگی ازا بوع سرما فی القبور کلی چه جواندیک لیشی اغا چپ قبرنو کی دیم وحس لما فی صدوریم او کارک لیشی اغا رازونا چپ سینو کی دیم یو ما تبلس سرائر اینا رب هم بیم یو ما زل خبیر بیشکر اب ددی پا دی, دی باندی خاص کر پا دغرد باندی خو خبردار دیم دا غننه سن پټی